Перший етап обезвився загальними уявленнями про додаткову енергію, котра вливається в артерії економічного організму. Саме вона потім і виступає в ролі додаткового продукту, отже, і додаткової вартості. Тут, мабуть, доречно нагадати, в який спосіб виходили із глухого кута автори підручників політекономії того періоду, коли я віддався болісним пошукам. Ну, звичайно, в цих підручниках стверджувалося – що за соціалізму додаткова вартість не виробляється, бо якби вона вироблялася, то це засвідчувало б існування експлуатації. А цього не може бути тому, що цього не може бути ніколи. Та як же сховати додатковий продукт, який не може не вироблятися, інакше перестане існувати розширене відтворення? Сталін у своїй економічній праці твердив, що то додатковий продукт за соціалізму не виробляється так само, Бо він є не щось інше, як речовинний не додаткової вартості Тут була своя логіка Раз не виробляється одне, то не може вироблятися і друге Бо окремо, одне без одного вони існувати не можуть Але після смерті Сталіна академіки від політекономії і соціалізму вирішили внести поправку Додатковий продукт виробляється і мусить вироблятися Бо за соціалізму також мусить існувати розширене відтворення економічних потужностей і тут же виникає парадоксальна приписка але за соціалізму додатковий продукт не має додаткової вартості, бо вона є атрибутом капіталізму і викриває існування експлуатації людини людиною. Цей аргумент виглядав приблизно так якщо ви бачите, що додатковий продукт продається так само, як і продукт звичайний, заяжіть очі, аби цього не бачити. Такого не може бути, та й годі. Бо там за рогом стоїть дядечко, який покаже, де раки зимують. Оце й уся наукова аргументація. Згадані підручники мене переконали. Предмет пошуків взагалі перебуває не там, де товчуться люди в академічних мантіях. А це, до речі, ті ж самі люди, які в день чи надівають голубі кашкети. Я викинув геть недолугі підручники, хоч капітал намагався вивчати серйозно. На той час вийшов його четвертий том, який складався з трьох книжок і був наслідком багаторічного працювання архівних матеріалів Маркса, добутих у Німеччині під час війни. А проте, читаючи «Капітал», я вже добре знав, що істина тут і не ночувала. Передовсім належить відповісти на питання, що є субстанцією вартості. Маркс відповідає, суспільна праця. Але ж суспільна праця стародавнього світу породила Сахару і інші безплідні пустелі. Як оцінити вартість цієї праці? І взагалі кажучи, відповідь Маркса не є науковою, бодай тому, що вона формально некоректна. Робота, праця, енергія, категорії того ж самого наукового ряду і навіть вимірюються тими ж самими одиницями виміру – Ергом або Джоулем. Мені можуть заперечити, це у фізиці вони так вимірюються – в економіці вимірюється грошовими одиницями. Я відповім, але ж це тільки умовність. Якщо ми, скажімо, перейшли в пустелю, створену людською діяльністю, і намагаємося оцінити зусилля, що були потрібні для такого апокаліптичного творення, хіба ж ми візьмемо для оцінки руйнівної роботи не джоулі, а фунти, стерлінгів чи долари. Але тут одразу вступає в силу зворотна логіка. Ну, скажімо так, якби ми оцінювали гектар Сахари в доларах, то він мав би коштувати незмінно дорожче, ніж гектар кубанського чорнозему. Чому? Тому що на створення кубанського чорнозему людина не витратила жодних зусиль, зате на створення пустелі витрачено безмір людської праці. Самі тільки єгипетські піраміди, скільки забрали праці і людської крові. В яких одиницях ми вимірюємо ту працю? І хіба цей приклад нам не показує що у відповідності з законом збереження і перетворення енергії родючість ґрунтів здатна перетворюватися на велетенські, але нікому не потрібні споруди. А це ж, власне, і є ключ до розуміння трагічного становища, в якому нині опинилися народи колишнього СРСР. Наші заводи сьогодні так само нікому не потрібні, як і єгипетські піраміди. До цього прикладу ми ще, мабуть, повернемося. А зараз продовжимо розмову про субстанцію як загальну наукову категорію. Праця, робота, енергія – це є фактично тотожні поняття. І вже через те, ніщо з них субстанцією бути не може. Вона, субстанція, завжди є першою причиною, але ж не наслідок. Так скажімо, субстанцією будь-якої праці є страва, яку споживає той чи той працівник. Це вона дала йому сили для праці. Субстанцією її є сонячне проміння за своїми рослинами і тваринами через фотосинтез.